Kärlek och Knaster En podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv Då säger jag välkommen till ännu ett avsnitt av Kärlek och Knaster Jag heter Tony Savela Dagens gäst heter Viktor Nyåker och vi kommer att prata om Radioheads album OK Computer. Det kommer att bli ett samtal om hur Radiohead var det perfekta soundtracket för Victor's uppväxt i en bruksort. Jag tycker vi lyssnar på samtalet. Hej Viktor. Hej Tony. Hur är läget? Jo tack, det är bara fint. Jag sitter här i mitt lilla rum i Karlstad framför en mikrofon jag faktiskt har köpt idag för att plisa dig. Vem är du? Ja, eh, jag är en filmskapare som bor i Karlstad. Jag träffade dig kan man väl säga genom att vi gick på samma skola, Molkoms folkhögskola. Du gick året över mig. Men jag är lite av en drömmare. Jag jobbar... Frilansar med tv och film och filmundervisning Och annars så driver jag min egna filmprojekt på sidan om Har du något på gång nu? Eh, ja, jag håller på med förarbetet på en novellfilm som ska spelas in i slutet av oktober, början av november Och så håller jag på med en, en dokumentär om en roller i Karlstad Spännande vad, vad är det för skiva vi ska prata om idag? Vi ska prata om Radioheads OK Computer. Det är Radioheads tredje skiva. De släppte den 97, tror jag. Om jag minns rätt. Det stämmer. Du sitter där med fusklapp eller? Nej jag har faktiskt ingen fusklapp framför mig. Men jag har gjort min grundliga research. Den jag borde ha gjort också. Jag har läst på lite faktiskt. Jag vill inte att folk ska tro att det här är en sån podcast. Då, man, då det är så viktigt med research. Alltså datum och, och, och liksom, vem som har spelat på vilken skiva. Liksom. Det kan egentligen vara lite skitsamma. Det viktiga är liksom vad, vad folk berättar runt omkring och deras upplevelser av det. Så att mm. Sanningen tycker jag bör vara högst subjektiv i det här formatet. Det där är alltså en grej du kommer klippa bort Nej, nej, nej, jag kommer ha kvar det För att vara stolt över det <laughs> Åh, snyggt Om du säger någonting fel här så är det ingen som liksom så vidare de inte går in på Wikipedia Och du vet, kollar upp det i realtid Samtidigt som de lyssnar så här kommer ju folk Tro på allt du säger Härligt, nej men jag, ska jag berätta lite mer om Ja, vad är, vad är, det, vad är, det, vad är det här för skiva I alla fall Radias tredje album Och de tar väl I det här albumet börjar man väl se Att de går emot en riktning att bli lite mer experimentella från att ha gjort Pablo Hanni och The Band som har varit de två föregående albumen. De senare albumen nu som de har släppt har ju ännu mer gått åt det experimentella så att säga. Vad är det för genre skulle du säga? Jag har aldrig lyssnat på Radio som att det har varit någon typ av genre musik utan det är mer en, en slags melankoli som har varit genomgående i deras låtar som jag har dragits till så jag har väl aldrig satt riktigt Någon etikett på det så, Men det är ju en typ av rockmusik Kan man väl säga Men det dras väl åt Ibland dras det åt ett jassigt håll Ibland dras det åt liksom mer tryck Och mer experimentella Syntud och De skiljer sig ganska mycket mellan de olika låtarna Så det är svårt att sätta fingret på exakt vad de är De slog väl igenom med debutsingen Creep Som jag tror de flesta har hört Det här var väl som du säger Och vad jag har förstått ett steg från den stämpeln de fick med Kweep. Det var någon, någonstans jag läste att de kallades för en fattig mans nirvana. Jag har ju själv lyssnat en del på Nirvana under min uppväxt också. Och det finns ju ändå något liknande stråk i någon slags melankoli. Och de har ju både Kurt Cobain och Tom York har ju väldigt egna röster. Men det är kanske inte schysst att kalla dem en fattig mans nirvana. Men de var ju betydligt rakare på de första plattorna. Så, och mer rak rock liksom. Mm. Varför har du valt den här? Radiohead var nog det första bandet som jag upptäckte på eget bevåg. Eller man ska säga. Som inte var någonting som jag, jag matades med. Eller så som man ofta gör, gör med musik. När man är. Jag upptäckte Radiohead genom olika inlärningsfilmer som jag såg. Jag åkte mycket aggressive inlines på den här tiden. Då var det, det var skatefilmer med inlines och det var återkommande låtar med det här bandet som heter hade Som jag upptäckte att är det samma band här? Och då önskar jag mig en skiva av min mamma med det här bandet. Jag visste inte vad de hade släppt för skivor. Och på julafton runt 2000-snåret där så fick jag OK Computer. Hur gammal var du då? 12-13 år. Ja, jag vet inte vad det var som lockade mig egentligen. Det var, när jag hörde Radials låta så var det var inte som att det var ett vanligt band. Utan det kändes mer som de hade flugit hit från en annan planet nästan. Det var ett sound som jag aldrig hade hört förut. På vilket sätt så. menar du då? Att det kändes som att de hade flugit hit från en annan planet? Det fanns en mystik. Det fanns liksom så mycket märkliga ljud som satte bilder i mitt huvud. Alltså deras sätt att använda ljud och bygga upp sina låtar. Det händer så mycket hela tiden i ljudbilden. Och Tom Yorks eh, röst och texterna. Som när jag var liten så var det inte så att jag förstod någonting av texterna. Utan det lät mer som ljud nästan. Men man kunde urskilja ord ibland i sången. Det blev eh, på något sätt mer magiskt nästan av att man inte riktigt visste vad en sjöng. Utan det var bara känslan av att det var så jävla bra. Och Om du får spekulera vad, vad tror du det var som gjorde att du fastnade? kändes som att de berättade om något slags utanförskap som mm. jag kände att jag kanske som jag kände att jag upplevde. Men Jag vet inte. Men jag kanske måste gå in på min bakgrund lite. Eh, gör, det, gör det. För att jag, jag växte upp eh, på den här lilla orten i Värmland som heter Kil, Som ligger två mil utanför Karlstad. Det är en vilda villavästen byggd. Det är en Bruksort. En Ja, Skana hade en av sina största fabriker där när jag växte upp. Som precis slog igen någonstans där innan 2000. Vilket gjorde att hela bygden blev ganska deprimerad. Men det, det är också ett Villa Västern som häller på det sättet, att Det är en, en lång gata som, som staden bygger runt. Som, eller byn bygger runt. Eller samhället bygger runt. Som heter Storgatan. Det är lite som att växa upp i en Ulf Malmås film. När raggar kulturen. Det är... Ja, men mycket fylleri och liksom väldigt lite kultur. Det, fanns, det enda som fanns i kulturväg var drillflickorna liksom och orkestern. Och om man inte tillhörde där eller spelade fotboll så hade man inget inget rum. Det, det är roligt. Den gatan jag växte upp i, i byn risegrund Och det var också en, en gata eller en väg som gick genom byn. Och den hette Stora vägen. <laughs> Du ser, har du inte i <laughs> fantasi. <laughs> så jag kan minst sagt relatera till det du säger. Mitt äh, äh, familjeförhållande var så att jag växte upp med väldigt mycket syskon. Och i och med att Chile är en liten håla så hade liksom alla mina syskon kände alltid någon liksom. Eller alla jag träffade kände alltid någon av mina syskon och så. Så att det var svårt att, att vara inkognito också i det här samhället. Men jag hade, jag hade väldigt bra så här, växte upp där och spelade fotboll och allt sånt där. Tyckte att det var rätt bra i Kilo. Men sen så hände det någonting när jag flyttade upp till högstadiet. Det var som att liksom reglerna skrevs om på ett sätt. Ja, allt vändes lite upp och ner och så separerade mina föräldrar. Och jag, jag började umgås med äldre killar och åka inline i Kilo och hänga ut och Dricka bärs väldigt tidigt. Och jag, var liksom inte, jag, var, jag tillhörde inte de kolan men jag var duktig på saker och ting så jag kom undan. Liksom. Jag fick vara med ändå. Och, så jag, jag var inte cool, jag var inte nörd utan jag var inom mellansakt där, inom mellanläge. Och hur kändes det? Det var ju lite av ett utanförskap, liksom, kan man säga, som jag upplevde. Så att jag var väldigt splittrad så här. I, och stod på många ben och hade eller satsade inte liksom hundra på någonting. I den åldern så är det ju väldigt fult känns det som att satsa på någonting. Eller så jag våga säga rakt ut att det här gillar jag och stå för saker och ting. Så, så vidare det inte är typ hockey. Dricka bärs. Ja. <laughs> eller hockey. Fast det är kanske få som säger jag älskar att dricka bärs i den åldern. <laughs> Och bara går in i och hälsar <laughs> hundra på det. Förhoppningsvis är det relativt få. Och i det här då. Så upptäcker du Radiohead's OK Computer. Det är verkligen ingen skiva som man säger så här. Eh, Hallå festen här. Nu kommer jag med OK Computer i min hand. Där. Kan vi inte bara trycka in den och dansa lite? Alltså det funkar inte i sådana sammanhang. Utan det var en skiva som jag kunde sätta på med ett par hörlurar. Sitta själv och vara introvert till. Liksom. Så jag kände att jag hade den sidan hos mig. Mycket, att det, var, det var skönt att få de där tonerna i den i Radioheads musik som ja, på något sätt klingade med mitt in, min inre tonåring där. Vad med musiken var det som klingade med din inre tonåring? Eh, jag skulle tro att det som klingade var eh, bara Tom Yorks bräckliga röst. Eh, som liksom, den, det var någonting i den som skar igenom mig och som fick mig att känna att det fanns personer som, som såg världen lite som jag gjorde också, så, så, som såg världen lite utifrån. Det kände jag att det var ett genomgående tema i många av låtarna, speciellt på Key OK Computer, att det är liksom att, att, att man ser in i någonting men man är inte den, man är liksom inte mittpunkten, man är inte den som som del, som styr någonting. Utan man följer med. Man står på sidan och ser på. Ja, men som i låt en karma polis till exempel. Så, så tycker jag att man, man får följa den här personen som, som sagt, Man vet inte riktigt vad det är. Om det är den fäst han kommer in på Och ser de här karaktärerna och den här personen som, som pratar som en del. I tuned radio bland annat. Eller tjejen med Hitler Hitler-härdu. Det finns ett utifrån perspektiv där. Som, och en, en, en slags ilska också som på sätt och vis kanske växte inom mig också. Men som jag, som jag inte vågade släppa ut. Det kanske inte bara var ilska utan det, det kanske var mer en vilja att bli sedd. Liksom, att, var, ja, du lill, var du gammal? Jag har alltid varit otroligt gammal. Jag har nog druckit kaffe och ätit kaka sen. På ett intellektuellt plan, så jag var liksom, ja, jag vet inte, 5-6 år. <laughs> när, när, när unga ville bli polis så ville jag bli arkeolog. <laughs> <laughs> du, du låter inte som världens coolaste kille. Nej, men du, du har ju växt upp med glasögon, så att ja. det klarar jag mig. <laughs> <laughs> jag växte upp med glasögon och vid det tillfället också astma. Så jag kunde inte hålla på med en idrott Och jag var dessutom totalt ointresserad av all idrott Jag var inte coolaste katten Liksom på gatan Jag var inte, jag var inte en, liksom en firestarter Men du, Det känns som att du också har varit lite den här Eller det tycker jag när vi diskuterar saker På sidan om Tony Att jag får alltid känslan av att du också Mycket i ditt liv har varit den här Som står just bredvid Och observerar Inte den som är som du säger The firestarter utan Står, står och nickar kanske och kommenterar breve. Ja, både och. Alltså jag vet att jag kan vara väldigt obekväm i jag kan vara väldigt obekväm i vissa sociala sammanhang när jag känner att jag inte får fäste i rummet. Det och otroligt flummigt. Men jag vet att jag kan vara en sån som kan gå in i ett rum och börja dra en historia. Och så har jag pratat plötsligt tio, människo, tio människor som står och lyssnar på mig och skrattar och lyssnar på mina historier. Och det kanske du liksom känner igen det från vår hur jag oftast. Vi hade de här runda borden i matsalen. Och jag vet att jag ibland så jag kunde köra över folk nästan. Jag satte mig ner och så började jag dra någon story. Du vet, så satt jag och liksom showa på det sättet. Mm. Men jag kan ha väldigt svårt... Och komma in i ett rum och prata med en person. Exempelvis möter jag någon på stan. Som jag typ känner. Och jag ska gå fram och hälsa. Ska jag krama? Eller ska jag skaka hand? Eller ska jag säga hej? Du vet, det där oj nu blev det väldigt konstigt. Men, men just det du beskrev om hur man. Det där outside looking in. Att man står liksom utanför och ser in på den här gruppen. Grej från förra veckan. När jag, när jag gick förbi på andra långgatan. Och du vet det här När man, när man går förbi det här Café Publik som är ja. den hipstertätaste platsen i Sverige eh, som alltså är en, en krog med stora skyltfönster kan man säga och där så finns det i princip varje cool, häftig innemänniska. I Göteborg trängs där inne liksom, på en alldeles för liten yta. Alla har liksom, du vet för små mössor, konstiga glasögon, <gör> stora liksom, skägg. De, de, de ser ut som, eh, som svältande konstnärer men de har liksom, du vet förmodligen en, en pengascheck som kommer från pappa varje månad. Och en tröja på sig som man hittar på second hand för bara 600 kronor. Och något sånt där. Ja men precis, med typ en ironisk katt. Uh -huh. du vet, och så så säger jag, här står jag, och jag liksom med så alternativ, med ett rum fyllt med massa andra alternativa människor. Mm. Och, och när jag står där utanför och bara tittar in på dem, och jag vet att det är hemskt, och jag ska inte göra det, men jag sitter liksom nästan och föraktar dem, och bara tänker, mm. Gud, ser de inte vad de själv håller på med? Men skulle man se det utan, skulle jag se mig själv utanifrån så är jag då liksom en ensam lirare som står och tittar in på massa andra människor som har roligt. Och bara tänka sådär, pah, jag är bättre än er. Och då blir jag den tragiska. Jag upplevde precis en, en liknande situation som var ännu mer tragisk. Då. Det var i gymnasiet så, så ledde jag fortfarande kvar på det här. Inte cool men inte nörd heller. Planet och jag och några kompisar. Vi skulle få komma på den här festen då. Och vi, vi gick ut på stan så vi hade ingenstans för vägen så länge. De skulle bara ringa när de var tagna på förfesten och sen skulle vi möta upp dem och gå. Men det här gänget ringer aldrig och vi bara går runt på stan och det är kallt. Det är nyårsafton, det är typ 25 minusgrader ute, det är hur kallt som helst. Efter ett tag så går vi förbi pressbyrån i fyra och tittar in och då står det en kille där. Och håller på och sopar av golvet inne på pressbyrån för han har precis stängt. Och vi börjar ställa oss där och skratta åt honom. Och <laughs> Haha, han jobbar på... På nyårsafton han får städa golv. Och sen bara kommer vi på oss själva. Men vänta nu. Han, han tjänar ju pengar. Han står inne i värmen. Vi står här ute och har ingen sån stöd. Vilka är som är nollerna här? Det är en smärtsam insikt. Åh oh, gud. Och nu kanske lyssnarna tycker att vi liksom... Börjar lite liksom att fundera Okej, okay, när ska man börja prata om OK Computer Men jag tror att det vi det pratar om Men är vi färdiga med <laughs> <laughs> men, men, men, jag, men jag tror att det vi pratar om Handlar lite om, om Det man hör på den här skivan Det här med att granska saker på Avstånd Och det finns en känsla av det här I, i musiken Finns det något tema på den här skivan Förutom Alienation men ett annat tema är väl vart vi människor är på väg när det här görs 97 så finns ju de här inställningar som fitter happier som pratar om att vi går emot att det mer och mer robotar i, i vår egen vardag att vi, att vi blir liksom mer och mer inboxade så det temat finns ju också. Det är så alltså den här låten då en robotröst Till musik då läser upp Olika slogans från Vad jag tror är typ reklampelare. och när man hör allting Uppradat på varandra så förstår man Hur omöjligt det är att leva upp till Alla de här visdomarna Och den, just den här rösten Är väl också på något sätt ett Sätt att peka på att man blir Mer och mer en, en, en robot under de Kraven mm. Vart ska man få hand att leva Betonar ännu mer om hur, hur omöjligt Omänskligt det är. Det mm. finns ju Paranoid Android som också pekar lite mot eh, en annan robot som är den här deprimerade roboten Marvin. Eller tittarna i alla fall hämtad ifrån den Douglas Adams eh, lyftar en galaxen. Eh, en karaktär där som heter Marvin, den deprimerade roboten. Mm. Eh, som då har fått ett känsloliv men det jag har bara gjort honom deprimerad. Jag kommer ihåg boken rätt, det var så länge sedan jag läste jag tror det var någonting sånt också Ganska mm. tråkig bok, jag orkade aldrig läsa färdigt den. Ja, jag läste ju några av dem där mm. Men eh, jag kan komma in här med lite uh, Kuriosa ja. I att han, Douglas Adams Som har skrivit Lyft den skalltika laxan Fick veta av en kompis för ett tag sedan Att han också har typ skrivit en halvsäsong Av Dr. Snuggles <laughs> <laughs> Och om festen går i stil till någon gång så kan man alltid lita på att Dr. Snaggles sliver upp. Det borde vara ett av de tipsen som den här robotrösten lä läser upp i <laughs> ha Happier. R regular exercising. Not drinking too much. Watching Dr. Snaggles all day. Finns det några <laughs> andra låtar på den här eh, skivan du kan komma och tänka på med liksom budskap? Alltså all, alla låtar har ju eh, budskap. om till exempel... Det är väl ett liknande budskap, men den som jag läser in den så handlar det också om en, en, en värld utanför som trycker in på liksom, Med liksom rader som shell smash, juice is flowing, wings twitch, legs are going, don't get sentimental, it always ends up dribble. Ja, det, det är någonting i det som att man är den här insekten som liksom blir pressad och, i, te, i och om, om det är av krav eller vad det är, det vet jag inte. Var det någonting du tänkte på, på då när du växte upp och var i det här? Eller är det någonting som har kommit senare? Nej, det har väl kommit senare. Det, det här är ju också en skiva som då och då landar i mitt liv. Alltså, med mellanrum. Jag lyssnade på den väldigt mycket när jag var 13 till 15-16. Men det har, den har ju också återkommit i episoder, precis som Radiohead gör i mitt liv. Vad, vad, vad betyder OK Computer för dig idag? Är det samma upplevelse som det var för dig när det var 13? Nej, det tror jag inte. Jag har nog blivit mer cynisk. Jag tycker fortfarande att det är en jävligt bra skiva. Jag tycker att den är ojämnare nu än vad jag upplevde den när jag hörde den som barn. På vilket sätt? Det, det, det finns liksom... Känslan att det inte finns ett genomlöpande... Tänk på det sättet i skivan. Att låtarna ska gå in i varandra speciellt mycket. Utan det är ganska fristående låtar. Det känns som att på senare tid så har de. Mer gått in för att göra. Ett album som är lite mer. Rytmbaserat typ som. senaste King of Limbs. Eller så satsat mer på. Någonting de vill utforska här. Kändes det fortfarande som. Alltså det är jättemånga jättebra låtar. Men. De funkar lika bra lösryckt tycker jag I stort sett mm. Eller vad tänkte du Tony? Du som har, du har väl, om jag förstår rätt inte lyssnat på den här skivan tidigare Jag har inte lyssnat på den alls Utan eh, Jag började lyssna på den för en vecka sedan eh, Och nu i synnerhet De senaste dagarna inför vårt samtal Och jag har faktiskt uppskattat den Mer än vad jag trodde jag skulle göra Första gången jag lyssnade på den Så, så kände jag sådär Åh oh. Måste jag sätta mig in i den här skivan. Men ganska snabbt efter typ två lyssningar Så hittade jag saker i dem som jag verkligen uppskattade. Och jag har äh, haft ganska kul. Jag har haft ganska kul med att sitta och försöka hitta vad låtarna handlar om. Och lyssna efter liksom, eh, harmonier och delar jag gillar. För det, är ganska, det händer ganska mycket i musiken. Och även om, om några av låtarna, i synnerhet de här mycket mer rockiga försöken, upptempolåtarna, eh, inte mm. riktigt är min skål med gröt så att säga, så, mm. eh, så finns det mycket här som jag blir väldigt positivt överraskad av. Jag har haft bilden av Radiohead som att de har varit ganska pretentiösa, Snubbar som har gått liksom estetiska programmet på gymnasiet eh, mm. och som är, liksom är mer brydda om hur skiv, skivomslaget ser ut än hur liksom feta gitarrsolorna är. Men eh, nu i efterhand så får jag verkligen eh, revidera den åsikten och tycka att wow, här finns det ju faktiskt ganska mycket intressanta grejer. Så det är kul. Mm. Ha, har du lyssnat mycket på Kent? Eh, nej, det har jag inte. för Det har jag upplevt ungefär som den bilden du målade upp nu. Mm. Mm. Jag, jag tycker det finns mycket Vad jag förstår så är Kent Ganska inspirerade av Radiohead Och mm. jag tycker i synnerhet den här skivan Påminner ganska mycket Om Kent Eller åtminstone den mm. tidiga Kent Ja jag kanske får omvärdera Men Jag tänker ex exempelvis eh, Jocke Bergs sång Sången i Kent ja. Jag tror jag är väldigt inspirerad av Tom Yorks Sätt att sjunga Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja jag förstår absolut vad jag menar jag vill ju också flika in att, att Radiohead är ett pretentiösa Det är ju ett pretentiösa det, alltså, det, det är ju det jag gillar också. Att, att de tillåter sig själva att vara så pretentiösa. Men, men det gör också att det finns ju verkligen tankar bakom allt, varje ord i texterna och, och så. Och de har ju verkligen vågat prova nya grepp hela tiden. Det är band som inte har har så här, gjort en skiva alltså efter Radiohead gjorde Creep eh, på Pab Pablo Honey så skulle de ju kunna fortsätta fortsatt gjort Creep om och om igen om de hade velat det men det är ju ändå ett band som har fortsatt sin utveckling och inte bara musikaliskt sett, utan de har ju också utvecklat musiken eh, alltså musikindustrin och gjort saker som... tagit saker i nya riktningar. De, har, de hade sitt album In Rainbows som de lade upp direkt på nätet för fansen att ladda ner. Och man fick eh, ladda ner filerna. Man fick ge så mycket pengar man tyckte att man hade råd att ge eller mm. man tyckte sig att man ja det här ville jag betala. Mm. Men det är också att de har byggt sig upp till en ställning där de faktiskt ger ut sina skivor själva de, de hade ju ett kontrakt med EMI på sex skivor mm. men efter det arbetet, eller samarbetet tog slut så har de ju faktiskt producerat sina egna skivor och de har ju en särställning där i musikvärlden på det sättet Det tycker jag är, det är både imponer, imponerande och, och jag tror säkert det som har gjort dem till ett ett band som folk tycker är intressanta. Att de går sina egna vägar. Och även om det kan betyda att de ibland tappar fans. På mm. sätt och vis som Kent har gjort också. Eh, så gör det att, som du säger, de stagnerar ju inte. De gör inte creep 125 gånger. Det växer mm. ingen mossa på en rullande sten som uttrycket heter. Eh, så ja. länge de är i rörelse så... så så kan det betyda, och så länge de tar risker Så kan det innebära att Ibland kör de in i väggen, ibland kör de ner i diket Men ibland är det i diket De intressanta grejerna händer De har ju också haft Samarbeten De gjorde Exit Music för en film Som ligger som Om det är skivans Femte låt kanske eller något sånt där mm. Den Är ju skriven direkt för för Baslermans Romeo och Julia-film. Mm. Och den släpptes inte på soundtracket heller. Eh, på grund av att Tom York inte ville... Han, han, han ville spara den till eh, skivan. Så den rullar ju i end creditsen på, på Romeo Julia-filmen där. Vilket gör det till en ganska kul titel. Exit music for a film. Ja... Men det är en väldigt, ja, och, är en väldigt dramatisk och, låt Den är väldigt filmisk i sig Och så många av många Outreaded-låtar De bygger ofta upp till ett Crescendo som kommer någonstans Men det är väldigt olika när de kommer De leker med, med, med formen på låtar oftast det, mm. det är en av deras starka sidor Att de är verkligen inte fast i någon Slags vers-vers-refräng-struktur Utan de latchar väldigt mycket vilket gör att de blir ganska svåra att lyssna på, på Det är liksom inte musik som lämpar sig för Radion Men det är musik som, eh, som Kan ge ganska häftiga lyssningsupplevelser när du, som, som du beskrev det här När du drog på dig hörlurarna och var 13 år gammal mm. Men det var ju ett helt annat Universum liksom. Det, det där fanns ju inte i kil. Det är ju liksom att, att den musiken kunde finnas Det var det jag menade förut också mm. Det var som att det var ett band från en annan planet och den, den bilden har jag fortfarande delvis idag att om det skulle visa sig att det finns liv på andra planeter och eh, de, de kommer hit och bara säger så här, du vi har ett vi har någon typ av Eurovision tävling här, eller uni, <laughs> vi har Univision här ja. eh, ni får gärna skicka ett bidrag ja då, då tror jag att Radio hade lärat sig rätt bra faktiskt <laughs> Ja det varit, det varit häftigt det är en bra liknelse undrar hur omröstningen skulle gå till ja. Och sådär Dennis och då skulle representera jorden då, så <laughs> här, så Green screen Och du vet så här, Planeten jorden ger så här, 12 poäng till, till Mars Någon annan planet klagar för att vi liksom Du vet, ja, grannar röstar alltid på varandra Vart var vi? <laughs> jag tror vi var Vad jag hade tänkt ta tillbaka nästan där. Vi, vi, vi var tillbaka i Kiel mm. Du sa att Radiohead var pretentiösa var du pretentiös? Ja. Eh, jag vågade nog inte visa att jag var det. Men innerst inne var jag nog väldigt pretentiös. Eh, jag, jag hade ju drömmar om att jobba med film eh, redan då. Och det var väl kanske inte någonting som... Alltså det, det fanns ju inga som höll på med sånt där- mm. eh, och det jag gjorde var också jag använde ju radioad musik, filmade inlines, skript i upp- och montage och eh, liksom klippte ganska på sätt och vis pretentiöst. För det var inte rakt klipp. Liksom, utan det var så här med effekter och man skulle få en känsla. Liksom, mm. Så där. Eh, så jag var ju pretentiös och jag skrev dikter och, och tänkte mycket liksom, på. Allt möjligt. Liksom, hur, hur, om livets stora och lilla. Och, mm. så. och då var det... Då dampade sig radioad musiken väldigt bra och bara blev lyft ur den här gråa hålan och flyga iväg lite. Många jag pratar med i den här podcasten mm. som pratade om sin uppväxt har sagt att de har lyssnat på musiken och känt sig Um, att, att de har känt sig utanför eller de har känt sig annorlunda och att musiken de har lyssnat på har, har de oftast liksom, har förstärkt den upplevelsen. Uh, och det har liksom folk sagt om allt ifrån Backyard Babies till um, Jackson Brown höll jag på att säga. Mm. Um, tror du att du kände dig ensam för, eller liksom utanför, eller lite speciell eller lite annorlunda. För att du var det och därefter började lyssna på Radiohead eller kände du dig så för att du lyssnade på Radiohead? Försök, förstår du vad jag menar? Vad kom först? Ja, alltså jag ville ju känna mig speciell också. Men jag, om jag ska återkoppla till ännu tidigare så jag var ju ganska lökig som barn kan jag inse men jag jag hade jag, jag minns att jag har bilder av mig själv. Det låter så otroligt självupptagen nu. Men när, när, när jag var mycket yngre, när jag var kanske 5-6 år så gick jag runt och, och nästan trodde att, att jag, var, jag var nog egentligen inte från jorden. Det här, var, det här låter Jesus komplext på, på hög nivå. Men ja. att, att jag, jag hade den bilden av mig själv att jag, ja, jag, kände, jag kände att jag inte riktigt hörde hemma. Liksom, och att kanske, jag kanske hörde hemma någon annanstans. Och där är min lilla 6-7-åring jag vet inte gammal det var 7-8 år mm. i den hjärnan där så så hit, kunde jag så här få för mig sådana liksom. Längter du bort därifrån också? Alltså längte du bort från Kil, eller var du ändå? Var det, din, var det din värld? Var det där du ville vara? Kil var ju där jag liksom visste om, och då var Kil stort. Liksom. När man växte upp så växte upp på ett område, och man, man visste att det fanns ett område. På andra sidan orten som hette något annat. Och dit var det långt, tyckte man. Men sen krympte ju den här världen också under tiden som eh, man började upptäcka att man vänta nu, det finns någonting som är kallt där mm. Men sen visste jag också att det, fann, det hade funnits andra tider. Det hade funnits... Alltså det, jag drogs i min fantasi mycket, som jag sa förut, att jag ville bli arkeolog när jag var fem sex år. Mm. Då längtade jag tillbaka till- den här mystiken som fanns- med egyptierna liksom- under faronernas tid. Ja men mystiken och magin. Jag längtade efter någon slags magi liksom. Mm. Någonting jag har upptäckt med den här skivan. Och mm. någonting jag har känt- när jag har lyssnat på den. Det du berättar om nu när du växer upp- i den här bruksorten. Jag tror i vår generation- i alla fall- och som växte upp i små samhällen, i glesbygd om man så vill. Vi växte upp i en tid då vi insåg att allt runt omkring oss hade varit så mycket större. Eh, växte man upp i en bruksort på liksom 80-90-talet så var det när allting höll på att stänga igen, allting blev mindre. I min by så var det liksom, alltså jag vi liksom läste ständigt och jämt om det här stora skeppsvarvet som hade varit där. Och man gick ner till hembygdsgården och kollade på, på minnesmärket över liksom där de brukade hissa ner nybyggda fartyg. Så nu var allt det där borta. Och halvbyn hade liksom fått klappa ihop. Och, och det fanns ju säkert också i, i Chile, vet, de här butikerna som hade varit så mm. stora och som hade fått stänga igen. Och nu var det liksom bara tomma skyltfönster som stod liksom och klingade i, i vinden. Så att man, man hade kanske en upplevelse av att allting hade varit så mycket bättre. Du vet, den nostalgin som du pratar om. Det finns ett element i musiken på OK Computer som jag kan uppleva lite nostalgiskt utan att, att det är gjort nostalgiskt. Alltså framtidsrädsla skulle jag nästan vilja säga. För att mm. även om instrumenten till viss del är elektroniska och den har ett för 90-talet modernt sound så finns det tycker jag återkommande textrader och stämningar- ...i berättelserna om att liksom... ...som de sjunger på sista låten... ...Tourist Slow Down... ...att man liksom vill få tiden att upphöra... ...och lyssnar man bara rent musikaliskt... ...så finns det... ...är det ibland som att, att de olika delarna går i olika tempo... ...och speciellt i balladerna så finns det alltid långa liksom... ...jag på säga, syntstråkar... ...men, men, men äh, svepande ljud... ...som liksom känns som att, att de rör sig lite i slow motion... Medan de andra instrumenten rör sig uppe på det här i andra tempon. Det låter mm. otroligt flummigt. Men den jämförelsen jag får i mitt huvud. Har du sett Inception? Mm? Jag har sett. Det finns ju de här scenerna när de liksom hoppar in vet, i en dröm. Och sen så hoppar de in i en annan dröm. Och då får man mm. se att liksom, inom de här mellanskikten av drömmarna. Det låter otroligt flummigt om man inte har sett filmen. Men har man sett filmen så fattar jag vad, vad, vad jag menar. Så liksom ser man hur allting går i slow motion. Och sen när man får veta vad som händer i den drömmen som går i slow motion. Där allting går lite snabbare. Så liksom det är, i slutändan är det en historia med flera lager. Där allting mm. sker, vad ska jag säga, i olika tempon. På olika dimensioner. Och det finns någonting med musiken på OK Computer. Som jag känner är likadant. Förstår du vad jag menar? Eller är jag helt i nattmässan? Nej, jag, jag förstår... Menar. Kan du känna igen det här med nostalgin på skivan? Ja, ja men absolut. Det kan jag. Men, men det är väl också något jag tror som faktiskt finns i Tom Yorks röst. Att det finns någon slags ledsamhet inbyggd där som också gör att man lätt tolkar. Ja, men att, att det är en person som sjunger där som har upplevt sitt bästa på är någon annanstans nu. Som har sett sin ungdom krossas framför sig. Som har sett de bästa tiderna liksom passera. Mm. Han är ja. som en bruksort, hela han. Ja, men då det är väl genomgående. Det finns ju liksom de inslagen. Eh, kanske ska jag bara komma att tänka på när du pratar om nostalgi där och din hembygd. Så. Mm. I Kiel så hade vi... Vi åkte förbi... Det, det var en, en liten enplansvilla, jag tror det var, typ förskola där idag nu. Men som låg in till bryggeriet. Och... Bryggeriet bryggde ju inte öl längre. Då. Nu var det bara, nu hade de bara försäljning av Coca-Cola-typ. Eller mm. att de distribuerade. Men uh, intill där låg ett, ett, ett litet hus. Och en förbi där brukar pappa säga att det var där inne det gjorde Goliath. För det var där mm. de tecknade serietidningen. Alltså, Jaha, okay. Det var också Kil. Liksom. Det var lite stolt det där att brängt Alsterlin var från Kil och Goliath var från Kil. Det fanns också. En, en campingplats som hette Frykstabaden, och där eh, låg den plats som kallades Goliathland. Och Goliathland bestod egentligen av två stycken björnar i betong som man kunde sitta på. Och så eh, några sådana här tomma kaninburar där det en gång hade kanske funnits en kanin. De delarna hade just upplevt sin, sin peak, kanske. Och så fanns också det här att man kunde genom en, en urholkad stubbe skulle man gå ner i. Ett skyddsrum som var inrikt med, med goliat, med masonitskivor där de hade målat här, goliat figurer på. Men när, när jag kom dit så funkade ju inte lampan ner och goliat eh, skivorna var nedrivna från väggarna och låg en hög på golvet. Och dessutom hade väl någon bajsat där nere så att... Det, det, det är klart som fan man blir skadad när man liksom vet att jag växer upp på ett ställe där det har funnits kaniner, men de är fan döda nu. <laughs> Då åker man hem och så lyssnar man på Radiohead. Och okay, computer. Ja, och bara så de här döda kaninerna framför sig. Du, vad tycker du är bäst med den här skivan? Så det är, det är några låtar som träffar mig väldigt hårt. Eh, Paranoid Android har alltid varit väldigt svag för. Just den, den är har en uppbyggnad som som skiljer sig väldigt mycket från all musik jag hade hört tills då. Liksom. Det var som fyra låtar in. Den är som någon slags Bohemian Rap, så det är fast. Hur menar och du då? Den börjar ganska lugnt. Sen bygger den upp och bygger upp och bygger upp och bygger upp. Och sen så bara pang så går den ner och så och det är det som att låten är slut nästan. Och sen så kommer Tom York in och bara med sin fantastiska röst och bara. Han, han Det är som att han talar uppåt mot skyarna och bara rain down. Det är definitivt jag kan inte riktigt ta ord på vad det. Är. Det mm. och, alltså det var så svårgreppar hela den låten. Den fick mig och, det blev som poesi för mig när jag var liten också. Please could you stop the noise I'm trying to get some rest from all the unborn chicken voices in my head. Eh, uh, alltså rader jag kunde inte förstå vad, vad det betydde. Men det gjorde låten bättre att jag inte förstod för mig. För det blev liksom, på något, det kanske är pretentiöst, men jag ville inte veta. Alltså, för mig var musiken större om jag inte visste att det fanns ett facit. Liksom. Jag, tror jag, jag tror jag fattar exakt vad du menar och jag kan faktiskt känna så fortfarande för mycket musik. Och, och kanske speciellt då när man, när man är så säga, ung och oförstörd och inte blivit utsatt för så mycket liksom, olika grejer. Om man hör någonting för första gången och man fattar inte vad det är men man vill veta vad det är. Mm. Och liksom den jakten på att sen försöka förstå vad han menar eh, kan, vara, kan vara väldigt belönande. Mm. Att liksom det här är någonting som är så mycket För man kanske växer upp i, i, i liksom Omständigheter där man fattar Hur allting funkar, mer eller mindre Allting mm. har ett enkelt svar Och sen blir utsatt för Kultur Utsatt för intryck mm. Som är mycket större än den värld man känner till då, Är ju Det är ett slag i magen liksom har... ja, Men också det, Den låten som följer Där också som nu kommer jag ju låta dig ta den här referensen. Men Subterranean Homesick Alien. Som då tittar referera refererar till Bob Dylans Sub Subterranean Homesick Blues. Från skivan Bring It All Back Home. Från 1965. <laughs> Snyggt. <laughs> det, är, det är den låten också. vad Den står med skyltarna. Är det inte det? Ja men precis. precis. Världens första riktiga musikvideo. Eh, men den låten är ju verkligen där. Eh, den, den ringade in mig väldigt mycket. Alltså det var verkligen en låt som, som slog an på mig och fast jag kanske inte förstod texten så inser jag nu idag när jag satte mig ner och läste igenom texten och sånt att, att jag, var, jag var inte så långt borta. För jag fick känslan av att det var en låt om att på en annan planet någonstans så finns det också utomjordingar som också har lever en tristess i en, en, en grå vardag och... Att man, de, man går runt och tittar på The cracks in the pavement liksom. Att man går runt Hopsjunken och, och grubblar om, om, Och drömmer om, om, Så som jag gjorde när jag var dit mm. liksom, Drömmer sig bort till En annan planet liksom, som, Och nästan drömmer att Det här vackra skeppet Som det sjungs om ska glida över en Och ta ombord liksom, och Nästan som att de välkomnar en Och, och visar en världen som Sh show me the world as I love to see it. Det är väldigt väldigt fint sagt. Som en som en värmblänsk IT du liksom att bli upptagen av skeppet och möta de andra utomjordingarna. Och det är väl normala människor som faktiskt kan någonting om kultur. <laughs> vet vet vad de sa i Tonedalen om eh, folk som oss. Nej, som bruk, Då brukar man säga nu han läst för mycket. Alla som liksom blev lite för filosofiska Och underliga då, då sa man att är har han förläst sig Och fått liksom konstiga idéer i skallen Så man skulle akta sig för det där med böcker För att det de kunde liksom sätta sig på huvudet Och då kom det en massa tankar som Ja som inte var nånting nytta Det där kommer ju också igen i slutet av Subtrain Homesick Alien När, när uh, New York sjunger att I tell all my friends but they never believe me They think that I finally lost completely I show them the stars and the meaning of life och sen det där är att They shut me away But I be all right. Det där ringer ju in det väldigt bra tycker jag mm. Det du säger Han lyckas ju säga det där otroligt mycket bättre Än vad ja. Han skrev nog ner dem och filade lite på dem också <laughs> Det var, var nog inget han knäckte liksom En onsdag kväll på Skype Nej. Om jag får välja ett favoritögonblick Eller favoritlåt Så är det just den här exit music for a film Som vi nämnde tidigare Det här mm. Romeo och Julia soundtracket som, jag förstår att texten på något sätt är baserad på Romeo och Julia, historien. Mm, eh, den är faktiskt baserad på, jag tror, någon filmförlag som hade gjorts innan bara mm, Om jag har förstått det rätt, men mm. ja. det, det finns textrader där. Eh, we hope your rules and wisdom choke you. Now we are one in everlasting peace. Otroligt deppigt, men jävlar i mig vilken bra låt det är. Det är faktiskt en fruktansvärt bra låt. Jag älskade de raderna när jag var liten, precis som du tog där. Var, var Mina favoritrader i den låten. Vad tycker du är sämst med den här skivan? Jag måste nog säga att jag tycker Fitter Happier är tråkigast. Den, efter en lyssning så tycker jag att, att okej, okay, jag fattar det. och. och det blir liksom så här, den tappar så mycket tempo skivan där också. Ja, jag minns jämt när den gick på så vaknar man upp ur den isolationen som man hade haft när man hade suttit och lyssnat på låtarna och bara var inne i sig själv. Eller satt och skrev eller vad man gjorde. Direkt fitter, happier kom så var det liksom, bzzz, som pys, pyspunka. Va, va, jag måste vara för, vad tycker mm. du om typ eh, climbing up the walls? Nu minns inte jag riktigt hur den går. I am the key to the lock in your house. Den, är, den, är väl, den känns ju typ som en av skivans eller skivans kanske mörkaste låt. Eh, jag måste faktiskt säga att jag inte kan riktigt dra med alls till minnes vad jag tycker om den. Jag tror den har gått ganska ovärt förbi. För det är en låt som har växt på mig på senare år. En sak jag uppskattar med den här skivan också, jag uppskattar artister som gör det, som kan välja ut ett ögonblick eller en bra textrad och sen bara köra skiten ur den och bara repetera den tills den liksom morfar och blir någonting annat nästan. Jag tänker exempelvis på det här ögonblicket jag fortsätter tjata om eh, på slow down. slow down, Slow Down eller då på Exit Music där han sjunger det här We Hope That You Choke, That You Choke och så mm. liksom sjungande gång på gång. Det finns, ett annat, det finns ett band som heter The National, som är ett av mina absoluta favoritband. Du har hört dem? Ja, ja någon låt sa. Kanske inte liknar det här så mycket, men de påminner, i de stunderna så påminner de lite om varandra. När de har meningar som är ganska svår. Svårdeficerade. Meningar som är ganska... Svårdeficer, defici, svårdeficer. Som <laughs> Jag kan inte säga det. Nej. Jag säger så här. Meningar som är svåra att förstå vad fan de handlar om. <laughs> Men när de liksom upprepar dem så är det till slut som att de får mening. Och att man liksom blir meddragen i det. Och jag vet att exempelvis. Jag är helt övertygad om att Kent på. Jag tror det är verkligen skivan. tror det låt låten OVC. När Jockeberg börjar mantra. Tänk om jag har fel Tänk om jag har fel Och eh, bygger upp det till ett crescendo Och det låter ta med fan, Exakt som en radiohead Låt skulle kunna göra ja, det, där är ett, det där är ett moment jag gillar Det är, det är också I, i den uh, prenumerera Android så sjunger den ju For a minute there I lost myself I lost myself Pew for a minute there, there I lost myself I lost myself Och så pågår det liksom Samtidigt som musiken bygger i bakgrunden. Mm. Så att det är också ett sånt exempel på, på det du mm. pratar om. Så det, det är återkommande. Är det någonting du känner att vi inte har pratat om? Eh, jag kan ju säga... Jag kan jag dra en liten historia. Karma Police var ju en låt som bara greppade tag i mig. I första lyssningen. Och, mm. och jag började lära mig spela piano väldigt... Och, Ja, jag var usel på piano. Men jag började försöka lära mig Radioheads Karma Police Och så minns jag att jag var på någon fest någon gång på eh, inne i Karlstad under ja, gymnasiet någon gång. Och så, så fanns det piano där och då kunde jag inte låta bli så jag satte mig och började spela Karma Police där. Eh, och då kom det fram någon, någon typ av sån kommunskille som är liksom från någon av närorterna. Och blir så sjukt imponerad. Jag, jag är ju inte bra på piano. Men mm. han kan aldrig ha hört någon som har spelat piano. <laughs> för att han börjar kasta det. Här, vi har Beethoven här. Vi har Barsch här. Och vet, <laughs> det, det går så överskridigt det där Så att efter ett tag så, så, så står det folk där. Runt som man har samlat dit för att lyssna på mig. Och jag hoppas jag hoppas att han inte... Det känns inte som att han kunde ha ironin i något och. och och liksom samla ihop alla där, för att han tyckte väl att det var så bra. Tror inte att den här killen som hörde dig spela piano, som kanske inte riktigt förstod vad det var han hörde, men när han hörde det så kände han liksom samma utomjordningskänsla som du hade hört när du hade hört Karma Police? Alltså att, att han... Eh, du som hade liksom gått omkring och letat efter de här andra planeterna och de här människorna från andra planeterna plötsligt var det en kille som fick exakt samma upplevelse eh, av den här musiken. Uh, nej. <laughs> det ska jag vara Jo, men det, kan, det kanske var rätt i. Det finns fler utomjordingar där, även i kranskommunerna. Vad tycker du om Creep? Uh, jag har lite blandade känslor till Creep. Jag tycker det... Det är en bra låt liksom så här, En bra rocklåt Men det är egentligen inte vad Ragehead är för mig Det är ofta den låten som folk Säger när man frågar har du hört Ragehead någon gång Så säger de jag har hört Creep mm. så. Jag tror många har den bilden Av att, att det är så Ragehead Låter för att de bara har hört den låten. Men det var ju liksom det första de gjorde Det var den första singen de släppte mm. På deras första skiva Så att det är en fin låt men långt de, ifrån de deras bästa. Har du hört eh, Skala och Ann Quangny Brothers cover? En tysk ungdomskör som ja. gör covers på, på kända låtar. Har du hört deras cover på den? Nej, det har jag inte gjort. Fruktansvärt vacker. Du, jag skulle vilja tacka så jättemycket för det här samtalet. Mm, tack ska du ha, Tony. Tack för att du bjöd in mig. Vi, eh, vi hörs. Ja, det gör vi. Hej. Ha det gott. Då skulle jag vilja tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Skulle ni vilja höra mer så finns det på hemsidan kärlek-och-knaster.se eller på iTunes. Glöm inte bort Facebook-sidan med samma namn som podcasten eller så kan ni gå in på Twitter och kontakta mig på kamrat Savela. På bägge dessa sociala forum så... Lägg ut lite klipp och artiklar som har att göra med det vi pratar om här i podcasten. Vill ni se någon av de kortfilmer som Victor har varit med och gjort så kan ni gå in på YouTube och söka på Travis Film. Jag kan i synnerhet rekommendera kortfilmen Sipper, alltså Sipper med ett S. Den är väldigt fin. Lyssnar ni nästa vecka kommer ni föra mig och David Waltersson prata om Bob Dylan's klassiska skilsmässoalbum Blood on the Tracks. Hör ni, tack för den här veckan! Hej!